بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد الكثير الطيب المبارك فيه كما يهب ربنا ويضله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا حبه ورسوله صلى الله dan tabi bistani ila yumini amma ba'd alhamdulillah wa barakallahu fi malam hari ini kembali kita dipertemukan di tempat ini kembali kita dipertemukan melalui saluran telefon kemudian di melalui radio online ini semua semata-mata datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada kita semua yang sepatutnya bagi kita untuk mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Di saat-saat seperti ini yang kita sedang diuji dan dicoba dengan berbagai ujian. Dengan adanya pandemik COVID-19 atau dikenal dengan virus corona yang kita tidak mengenal virus tersebut dan tidak mengetahui di mana keberadaannya sehingga mengkhawatirkan bagi kita mengkhawatirkan jiwa kita karena karena corona tersebut sangat membahayakan jiwa dan jiwa manusia bagi mereka yang terpapar ibadah tersebut sehingga barakallahu fikum sebagai muslim seorang muslim mereka tidak akan lupa dengan kewajibannya setelah melaksanakan kewajiban-kewajiban lima ya kewajiban-kewajibah dari rukun Islam dia senantiasa mengikuti dengan kewajiban yang lainnya yaitu mempelajari agama Allah Subhanahu mempelajari Al-Qur'an kalamullah ya dan memahaminya dan mengamalkan apa yang terkandung dalamnya. Dan kita sudah memasuki adat yang kedelapan. Yang sepantasnya bagi seorang muslim. Untuk beradat dengannya. Kata beliau. Afirullah Ta'ala. al asis Abdul Aziz. Dalam risalah beliau kitabullah. Wa makanatul adimah. Kitab Allah. Dan kedudukannya yang sangat agung boleh menyebutkan dalam ayat yang kedelapan asa minum yang bagi muslimah ulil muslimin yang bagi muslimin ayata ahad ifdah fa in nasiya say'an minhu fala yaqul inni nasitu walakin li yaqula inni usitu au nusiitu Adab yang kedelapan Seharusnya Atau semestinya Bagi sholat muslim untuk menjaga Afalannya Maka Jika dia telah lupa Sesuatu dari Al-Quran Maka janganlah dia mengatakan Sesungguhnya saya telah lupa ya? Ini nasih itu Dan dia mengatakan dengan fiil Madi. Ya, tapi katakanlah dengan Ya, hilmi majul. Walakin kenapa kalau dia mengatakan ini Ya, unis tu, sesungguhnya saya telah dilupakan. Ya, artinya Al-Quran ini meninggalkan saya. Ya, dia lepas dariku. Ini maksudnya. Al musaitu atau dilupa, ya aku meluk, eh, dilupakan, ya aku dilupakan. Ini Al Quran melupakan dia, meninggalkan dia. Ya, oleh karena itu anak dia. menjaganya, menjaga hafalannya. agar Al Quran itu tidak lepas darinya, artinya tidak pergi darinya. Ini yang dimaksudkan di sini. Ya, dan dia mengatakan saya lupa. Ya, kalau dia mengatakan saya lupa, ini menunjukkan bahasanya orang ini lalai, ya, dan dia tidak dia bermudah-mudahan dan tidak memperhatikan dari mengapali nampak, ya, sehingga di sini beliau mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan Lafadz dilupakan. Saya. Saya dilupakan, ya. Asalnya Al-Quran melupakan dia, meninggalkan dia, Disebabkan dia tidak menjaganya, agar tidak nampak darinya ada kelalaian. Ya, aku Nabi Soselam, Nabi Soselam bersabda, Bisa, madi ahadikum ayat kula nasi itu, ya, oh nasi itu, ya, nasi itu ayatan kaita wa kaita. Bant nusia akrojau al Bukhari. Nabi Sosalam bersabda, Bisa, ya, celaka, merugi, celaka atau merugi. Jelaslah di antara mereka ketika dia mengatakan, saya telah lupa ayat ini dan itu, saya melupakan al Quran, ya, bal, maka Nabi Sosalam mengatakan, bal Nusia Bahkan dia dilupakan Ini yang dia Dia katakan ya. Kalau dia mengatakan Saya lupa Ini tercelah ya. Tapi anda boleh dia mengatakan Nusia Atau Nusi itu Saya dilupakan Siapa yang melupakan di Al-Quran Kalau dia mengatakan Nusa itu Saya telah lupa Berarti dia telah melupakan al-Qur'an yaitu tidak membacanya, tidak merojaknya, tidak lali dia. Mudah-mudahan dalam perkara ini. Ah di sini riwayatkan oleh Imam Bukhari, akraja' al-Bukhari. Wa inna nahyu an qawli yang sesungguhnya nahinya dilarang ani qawli dari ucapannya, naseitu, saya telah lupa li'annau masara ya masaru bitasaili wa ta'awuni fi amril qur'an karena sesungguhnya dia ya itu terasa atau nampak padanya bermudah-mudahan dan memalalkan pada perkara al-quran wal aslu. Dan asalnya surah muslim anna musliman arisun ya arisun kull al-irs fil kull al-irs ala Bahawasanya seorang Muslim itu semangat. Setiap waktu dia bersemangat. Terhadap kitab Allah SWT. Ya. Ini asalnya seorang Muslim. Sehingga tidak boleh dia menampakkan. Kalau dia. Ya. Lalai. Bermudah-mudahan meninggalkan Al-Quran. Sehingga dia. Melupakan. Apa yang dia pernah hafal. Ya. Barakulah Fikum. Ini adab yang. Kedelapan yang anda kita perhatikan, ya, karena setelah kita menghapalnya banyak kita melupakan, ya, bukan lagi uh, apa namanya kalau diulangi masih diingat. Ini lupa sangat sekali. Ini menunjukkan kelalaian, ya, bermandar dari meninggalkan Al-Quran. Kadang-kadang kita pernah hapal mungkin, ya, juz tiga tapi tiba-tiba lupa, ya, tidak pernah di diulangi dan tidak pernah dijaga apalan tersebut, ya maka ini tidak pantasnya bagi seorang muslim seperti ini. Dan yang ke sembilan, atas lapis bikeratil Quran, fi aqwalil insan, masyan orokib orokiban al-muktaghir. Arab yang ke sembilan, ia ya, tidak apa apa. Membaca Al-Qur'an dalam keadaan manusia itu berjalan atau dia berkendaraan atau dia dalam keadaan tidur. Ya. Ini semua tidak apa-apa. Ya, tidak mengurangi adat dan dia tidak berdosa. Wan Wa Abdullah bin Muqaffal radhiyallahu anhu qala Dari sahabat bin Abdullah Al-Muqaffal radhiyallahu anhu Berkata: Ra'itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u wa ala naqatihi aw jamalin wa hiya taysiru bihi wa yaqra'u suratan al-Fajr aw min surati Had Quran layyin wa iraqi. Aqradu al-Bukhari. Katab lihi radhiyallahu Rad, Rad, anhu Nabi sallallahu wasallam membaca dalam keadaan beliau di atas untanya. Ya. Dalam keadaan unta tersebut berjalan dalam keadaan Nabi sallallahu membaca surat al-fat atau awal dari surat al-fat ya membaca dengan bacaan yang merdu bacaan yang bagus ya beliau membaca dalam keadaan merojah menjaga apa apalnya subhanallah ya sehingga jangan malu ketika kita berkendaraan. ya lagi safar ya kita membaca Al-Quran merojah kembali ini amalan Nabi S.A.W. Ya. Senantiasa Nabi S.A.W. menggantar Al-Quran. Apakah dia dalam keadaan berkendaraan atau dalam keadaan suffer? Ya. Adik ini riwayatkan oleh Imam Bukhari. Wati Soi Aini dan dalam kitab Soi Bukhari dan Muslim. An Aisyad al-radar anha kala dari istri Nabi S.A.W. Aisyad al-radar anha berkata Kana Rasulullah S.A.W. Ya takiu til ijri wa ana'ah wa ana'ah ha'i Faya kera Al-Quran Dahulu Rasulullah SAW Beliau bersandar Bersandar kepadaku Apakah di Di pundaknya atau di dadanya Al-Quran Nabi SAW bersandar Kepada Aisyah Radal Anha Jangan kadang Aisyah Haid waktu itu Ya Maka Nabi SAW baca Al-Quran. Ya, ini keadaan. Menunjukkan boleh. Apakah bersandar. Ya. Karena sebagian orang merasa. Eh tidak berada di itu. Kenapa engkau ya, sandar. Ya. Kenapa engkau. Eh, begini posisimu. Dan keadaan Nabi SAW. Ya, melakukan perkara itu. Wajah an Aisyah. Radiallahu anha. Anna takra'u. Ya, isbah isbaha wa yaqta'idan ala as-sarir. Datang dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau membaca ya Al-Quran ya bagian dari Al-Quran dalam keadaan beliau radhiyallahu anha diat ya baring di atas tempat tidurnya. Wan Abi Musa al-Ashari radhiyallahu anhu qala: Inni akra al Quran Kisolati, waakro alafirasi. Dan dari sahabat Abu Musa al-Asari anhu kata, beliau mengatakan, sesungguhnya saya membaca Al-Quran di dalam solatku, dan saya membaca Al-Quran di atas tempat tidurku. Ya, jadi ini perkara yang dibolehkan. Apakah kita bersandar dengan tangan? Ya, kadang kita bersandar dengan tangan kanan, kita boleh dengan tangan kiri. Ya, kadang kita bersandar kepada tiang atau Uh, seseorang, ya kadang kita baring kadang tidur kadang kita sekedaran ini semua boleh, ya. Karena sebagian orang mengingkari eh, itu tidak beradab. Kadang-kadang itu bukan perkara mungkar, ya. Dan itu boleh karena dilakukan oleh Nabi Sosal dan para sahabatnya. Kemudian yang kesepuluh, hal asyir, hal wajibu al muslimin ikhlafu, ya. Al-kiraat, halal kiraat, dan hader dari penasaran dan perdebatan. Wajib atas orang Muslim, atau atas wajib atas kaum Muslimin untuk mereka bersatu. Ya, di atas membaca di atas Al-Quran, keadaan dia membacanya, ya, artinya ketika dia membaca Al-Quran itu satu, satu bahasa. Ya satu bacaan. Walhadarul min munajati baik kirah dan dia mewaspadai dan berhati-hati dari berselisih, ya dan Berbeda pendapat dan berbeza bacaan. Ya, karena kirah Al-Quran itu yang disepakati ada tujuh, ya bacaan Al-Quran. Dan ini salah satu, ya, yang wajib atau yang pantas kita syukuri ijtihadnya Usmah bin Affan. Dia menyatukan kita dalam satu musab Al Quran, ya, yang dikenal dengan musab Usmah bin Affan atau Usmah Usmania. Ya, ini beliau menyatukan sahabat dan kaum Muslimin kitabannya dalam satu bahasa, dalam satu musab yang dibaca sampai sekarang. Akhirnya manusia bersatu di atasnya. Ya. Bersatu di atas sembahagian tersebut dan mereka tidak berselisih. Mati Sohih Al-Bukhari dan di dalam Sohi Al-Bukhari. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra Al-Quran." Ya. Man ittalaqat alayhi qulubukum. kalian membaca Al-Quran apa yang menyatukan hati-hati kalian? Faidat talatu faqumu anhu Maka jika kalian bercelisi, maka kalian berdiri darinya. Iaitu kalian tinggalkan perselisihan tersebut dan kalian menuju kepada persatuan tersebut. Wahala ya. hal yaqo an nizah wal kilab wa misumma iktilab. Ia iktarab. Dan ini jika terjadi ini, maka akan terjadi perselisian, perpecahan. Dan kemudian itu akan kendiilah. Ya, ketika terjadi perdebatan, perselisian, maka terjadi perpecahan. Ya. Maka yang wajib bagi kita adalah bersatu. Ini juga bisa kita ambil. Bahasanya wajibnya kita bersatu. Atau yang menyatukan kita adalah Al-Quran. Ya, Tidak ya, boleh kita berselisi. Dalam suatu perkara. Dalam keadaan Al-Quran ada di antara kita. Masih-masih ya? kita pertangkan. Kata ustaz saya. Kata saya saya. Ya, Dalam keadaan Al-Quran berada di sisi kita. Berada di sekitar kita. Maka kita tidak boleh... Berselisih dalam satu perkara ya apalagi dalam perkara prinsip perkara akidah ya hendaklah kita kembalikan kepada dalil jika terjadi perselisihan dalam per permasalahan fikih misalnya atau perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam permasalahan sikap ya maka yang wajib bagi kita kembali kepada Al-Quran ya dimikinjuk ketika membaca Al-Quran ya kitab satu dalam membacanya yang yang kita berselisih. Ini perkara yang ke-10. Al-hadith 10. Al ya, hadaf yang ke-11 dan ini yang terakhir. Ya. Mimma yataqaddahu. Ya, al-inayah bi sujud tilawah. Dari apa-apa yang ditegaskan dan diperhatikan dengannya. Ya, adalah sujud tilawah. Ya, ini perkara yang ditekankan untuk kita melakukannya. Ya, ketika membaca Al-Quran, kita mendapatkan ayat-ayat di situ yang diajarkan kita sujud tilawah, maka kita sujud. Ya. Hendaklah kita sujud. Dan ini ditekankan. Wa jumhur ala istibabih, dan jumhur ulama dia mengatakan berpendapat bahwasanya ini isti, apa? perkara mustaab Ya, sunnah li wurudihi amri disebabkan kerana riwayat yang datang perintah dengannya ada perintah ya sehingga uh, ketika ada perintah tapi uh, di sana ada dalil lain yang tidak merkayanya menunjukkan bahwasanya ini hukumnya mustahab wa qalu mustahab mereka mengatakan ini hukumnya mustahab sunah li umar bin khattab radhiyallahu anhu qara' yaumul jumu'ah ala mimbar surah nahl hatta idza jahah sajada Nasalah pasalnya dah, pasalnya dan Umar ibnu Khattab radiallahu anhu membaca pada hari Jumat di atas mimbar surat an-Nahl, ya sampai ketiga apa sampai kepada bacaan surat saja maka dia turun, ya maka dia sujud, maka manusia manusia juga ikut sujud. Hati kana Jumaqoh bila? Ya, sampai Jumat berikutnya. Koro Adiah beliau membaca surat An-Nahl. Ya, hatai saja sajalah. Maka ketiga sampai pada surat sajalah. Kalau ya ayat nas, wahai manusia, inna namur rohbi Sesungguhnya kami melalui ayat sujud. Ya, waman saja dapat ada asalba. Wamallem yasjid pada ismaanik. Maka siapa yang sujud, maka semua dia telah mendapatkan pahala. Dan siapa yang tidak sujud maka dia tidak berdosa. Ya, para sahabat sujud walanya sujud Umar dan sahabat Umar ibu Khattab. yang membacanya tidak sujud. Ya, ini menunjukkan ustahab akhroj al Bukhari ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Wajah surau ada al sujud di kori dan disyaratkan ya sujud bagi orang yang membaca dan mendengarkan ini barat alafikub. Walaupun dia mendengar di atas minbar, ya, imam membaca ayat, ya, kemudian ayat itu terkait uh, apa ayat sujud yang disarikkan kita sujud tilawah lawak, makanya kalau dia sujud. Apa ya. imam yang kotik, dia turun sujud, sebagaimana Umar Ibn Khattab. Yang mendengarkan di bawah, dia juga ikut sujud. Jika ingin mendapatkan pahala. Jika tidak, ya, tidak apa-apa dia meninggalkannya. Allah Allah selesai dari adab ya kemudian beliau melanjutkan ini sebelah sadab yang beliau sebutkan kemudian beliau uh, melanjutkan ucapannya ya. inna summa inna masru'ah ayakuna amil quran ala atmalil ahwal, ya wa akramil samail sesungguhnya ya Kemudian sesungguhnya disyaratkan bagi orang-orang yang membawa Al-Quran, pengapal Al-Quran, pembaca Al-Quran agar keadaan mereka itu paling sempurna. Dan paling sempurna akhlaknya, sifatnya, dia demikian keadaannya. Pengapal Al-Quran seperti itu akhlaknya. dia orang yang paling sempurna keadaannya, berusaha untuk sempurna keadaannya, paling baik akhlaknya. Wajar <anyang> fanafau, ya? Oh ayat <anyang> wajar fanafshuhu, maka anak ledia, ya, mengangkat dirinya anikul lima, ya, naha Al Quran anhu dari setiap apa yang dilarang Al Quran darinya, ya, anak ledia mengangkat dirinya itu menjaga dirinya dari setiap apa yang dilarang oleh <anyang nara> Al Quran darinya, dia jaga dirinya, ya ketika dia, dia membaca Al-Qur'an ketika dia membaca Al-Qur'an ketika pada dirinya Al-Qur'an ya maka hendaklah dia di sini menjaga dirinya dari perkara-perkara haram yang diharamkan oleh Al-Qur'an ya ijlal li kitabillah dengan rangka menghormati dan memuliakan Al-Qur'an kalamullah dan ia kun mansunan an dirihi ya ya maka si dan hendaklah dia menjaga dirinya dari perkara yang rendah. Dari uh, penghasilan yang haram. Ya, mutarafian. Ini sifat sisi, ya, sisi umur. Dan dia mengangkat. Dalam keadaan dia mengangkat dari uh, uh, yang perkara-perkara yang dungu, yang jelek. Jangan ya. dia melakukan ke. Konyol-konyolan, kejelekan-kejelekan, para perkara-perkara yang jelek, jangan dia tampakkan seperti itu, ya. Mu tawadian, dalam kadar dia, mu tawadian, li ibadillah, dia tawadu kepada amba-amba Allah Subhanahu Wa Taala. Wabijumlah ti, ya secara jumlah, ya atau secara umum, ya kuno, kuno Al Quran, Maka adalah akhlaknya itu ...akhlaknya Al Quran, ya. اما كان هذا الحديث نبي صلى الله عليه وسلم بما اكبر انه هي اكبر انه عائشه رضي ini adalah petunjuk dari nabi صلى الله عليه sebagaimana yang dikabarkan darinya aisyah radhiyallahu anha dan min kalamil jami alladhi yambagi ay tamassalah ya, ay tamassalahu amilul kitab la ma qala abdullah bin mas'ud radhiyallahu RA. anhu dari ucapan yang sempurna, ya, yang menyeluruh, yang sepantasnya untuk, ya, untuk mencontoh atau mengikuti pembaca Al-Quran, apa yang diucapkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu, yang bagi liambil Quran maka sepantasnya bagi pembaca Al-Quran, mengapa Al-Quran? Ayah Arifah bilai ida nasu na'imun. Maka hendaklah dia, ya, bila mengetahui dengan malamnya, yaitu dia membacanya di malam hari dengan sholat malam, ya, dengan sholat malam dia membaca Al-Quran ketika manusia dalam keadaan tidur, ya, wabindahari dan nasyu miftirun dan di siang hari, ya, di siang hari dia berpuasa ketika manusia sedang berbuka tidak berpuasa, ya wa bi asmihi idza an dan dia sedih ketika manusia dalam keadaan gembira ya wa bi biqai idza dan dia menangis ketika manusia sedang ketawa ya wa bi samati idza dan dia diam ya. ketika manusia dalam keadaan berbicara ya Babi kusui idan nafsu yang dan dia kusuk ketika manusia dalam kadang sombong atau angkuh. Ya, mereka sombong dan angkuh dia kusuk di dalamnya. Ini yang sepatasnya bagi pembaca Al-Quran untuk memperhatikannya. Yang bagi li'amil Al-Quran maka sepatasnya bagi pembaca Al-Quran atau penghapal Al-Quran ayat ahada, ya, qalbuhu walisanuhu wajwarihuh hendaklah dia menjaga ya ayataha hendaklah uh, kalbahu ya ayatah hada ha kalbahu wa lisanohu wa maka hendaklah dia menjaga lisannya menjaga hatinya dan menjaga lisannya dan menjaga anggota badannya ya wala ya wala ya sakidah oh. atau wala ya sakid illa alhaq Tiada dalil maka tidaklah dia meyakini. Ya, ini perlu diperhatikan. Ya, tidaklah dia meyakini kecuali kebenaran di dalil dengan dalilnya. Perhatikan ini, barulah pikul. Ini perkara akidah ya. ya. Maka tidaklah dia meyakini sesuatu kecuali kebenaran dengan dalilnya. Ya, walayantek, walayantiku illadis sediki wal khair dan tidaklah dia berucap kecuali yang kebenaran dan kebaikan wa la illa al khayra dan tidak ada dia beramal kecuali dengan kebaikan ya wa ya kull al ala difa al batil an nafsi min ittiqadi aw qali aw amali wa an yakhfa yashra wa adaa'u al dan hendak dia bersemangat ya yeah. setiap semangat untuk membela ya yeah. atau Menolak kebatilan dari dirinya, dia bersemangat menolak kebatilan, ya menjauhi kebatilan dari dirinya berupa keyakinan, ucapan, amalan dan mencukupkan, ya mencegah kejelekan dan gangguan manusia, gangguan gangguannya, ya dari manusia. Atingat Art dia mencegah untuk berbuat jelek dan mengganggu manusia, ya barakah lafikum. Ini yang sepantasnya. Ya, kita perhatikan. Suma ya'lam ya. Setiap muslim hendaklah setiap muslim mengetahui anna qira'atul Quran ya saratan takunu wajiban. Maka hendaklah seorang muslim dia mengetahui bahwasanya membaca Al-Quran itu kadang-kadang hukumnya wajib. Ya, kaqira'ati seperti dia membaca dalam Sholat, ilmu punya wajib. inna wajibatun bil ijma maka sesungguhnya membaca Al Quran di dalam solat ini punya wajib dengan kesepakatan ulama. Wa inna mak istilah ulama maka sesungguhnya ulama mereka berselisih. Ya, si al wajibul fatiha di ayatnya ayat si lahirah. Minal Quran yudisii ya yudisii yudisii. Apakah wajib Membaca Al-Quran ini pada individu orang, ya, makmum. Atau cukup dengan selain-selainnya. Dari Al-Quran dan mencukupkannya. Ya. Artinya apa? Ya. Al-Quran ini ketika orang membaca, imam membaca, apakah cukup kita mendengarkan saja? Ya. Huh? Ini yang dimaksudkan. Waswahi yang benar, awla, ya. Yang pertama, cara tentang uno mustahab dan cara dia menjadi mustahab. Wahyamazad yang al-qodri wajib. Ya. Apa yang menambah atas uh, apa kedudukan yang wajib fisolat di, di dalam solat. Waktu dalika quran di sair al Demikian juga membaca al-quran di dalam sebagian waktu. Wacaratun, wacaratan tak punumakruh dan kadang dia menjadi makruh ketika membacanya. Baikkanah jahriyah, ya, taswiyu al-talih, atau muslihid, atau tasah, atau tasajud naimin. Dan dia taratam menjadi makruh ketika dia membaca suara yang besar, ya, suara yang besar dia mengganggu orang yang membaca, ya, atau orang yang sholat. Atau orang yang sedang tidur, maka ini tidak boleh. Ya, seperti yang baru kita dengar ini di masjid. Ini mengganggu orang. Ya, mengganggu orang yang sedang membaca, sedang taklim. Kemudian dia putar-putar merok di masjid. Ya, ini mengganggu. Ya, tidak ada yang diputar di masjid itu kecuali yang boleh satu saja, yaitu azan yang boleh dikeraskan. Ya, tidak boleh kita mengeraskan. Ini faedah dari sesalal bosan. Tambi bagi Ikhwan Barokah Fikr, Pertama pemurus masjid. Ya, jangan keluarkan suara kajian kita walaupun tujuannya baik. Ya, walaupun tujuannya baik tapi mengganggu mereka di luar. Ya, taklim kita, pengajian kita uh, kecuali ada pengumuman yang itu harus didengarkan oleh manusia, ya maka ini boleh. Ya. Tapi selain ini, selain adan ya azan, ya azan itu yang disyaratkan Selain adan tidak boleh. Komat tidak boleh. Ya. Komat tidak boleh. Mengeraskan baca Al-Quran sampai keluar ini juga tidak boleh. Ketika kita jadi imam, ya barokahalikum. Ini diperhatikan, ya. Ini hukumnya amat Tidak boleh sampai seperti itu mengganggu orang. Watara tanpa kuno muharman. Dan sekarang-kalanya ketika membaca Al-Quran hukumnya haram. Kama yaksud biar ya usum a al ya alu ti muhatinil bid'ah. dia menjadi haram ketika maksudnya dia membaca Al-Quran itu riyah, iya atau ingin didengar. Atau dia melakukannya di tempat-tempat bid'a. -tempat ini barakallahu'alaikum. Perlu diperhatikan. Lianna kitalika. Iya. Iyanatan. Al-Batikan. Semua ini membantu kebatilan. Wa minal ulama. Man aroma. Samtitul kiraatat. Bi'aisu yukallalu bil-labdi. Dan diantara ulama. Ada yang mengaramkan samtit. Ah. ya, Ketika kosong. Dengan lafat. Itu berlebihan ketika membacanya. Ya, ketika dia membaca berlebihan, melakukannya, melantunkannya, ya, ini bisa sampai haram hukumnya. Wajah dari ke alhan, muk, saya mutriba, ya, dan mikin juga lahan mutriba, ya, yaitu ke lahan yang gina, seperti dia lahan dalam gina, seperti uh, lahannya al gina, ya, dia baca seperti membaca uh, seperti dia melakukannya, ya zina atu li kitabilla watan siha ini semua tujuannya untuk menjaga Al-Qur'an dan mensucikannya ya barakallahu fik ya hada wa in banyak sulu kalimatimi yang kira quran in al-azaa' wal dan ini ini ya dan sesungguhnya dari apa yang terjadi pada Perkumpulan orang-orang yang sedih, ya, yang membaca Al-Quran. Ketika mereka uh, berlangsung kawat ada orang meninggal, baru diapa? Atau berkumpul manusia, baru mereka membacanya, ya. Ini semua perkara bina. Wakaja lika istiqaruh ada cirotikohat wa idai ni amwat. Jadi kan juga menyewa orang untuk datang dia baca Al-Quran, ya. Setiap orang tiga puluh, uh, setiap orang. Dia undang berapa? 30. 30 anak, iya, anak santri. Maka satu santri baca satu juz, iya. Dia dia dia sewa ini, dia banyak. Dan memberikan hadiah kepada orang meninggal, dia bacakan al-quran ini al-fatihah untuk orang meninggal. Ini kenapa bukan surat, iya, surat al-baqarah sekalian, iya, surat al-baqarah, iya. Ini semua baca. Wanahwi dalikat lima pasal dinas dan yang semisalnya dari apa yang tersebat diantara manusia. Lekin ilmi walau disebabkan berkurangnya atau sedikitnya ilmu dan tersebarnya ke kejahlatan. Wakin latih mayung kira mayung kirahu wajubayin alinasi tinahum. Dan sedikitnya orang yang menyangkari dan sedikitnya orang yang menjelaskan kepada manusia agama agama mereka. Wa innalillahi wa innailahi rojiun. Ya. Maka kitab ini sudah mau selesai ya. Atau kita selesaikan. Ya. Wa mimma yajibu ala ay ya'laman. Semua muslimin aspada. Wa ukama an kitabullah inma anzala liya'lam bihi wa yu'aq wa yu'kimu wa yata'akum ilaihi. Dan dari apa-apa yang wajib diberi peringatan kepadanya bahwasanya hendaklah seluruh manusia mengetahui apakah penduduk, masyarakat, ataukah pemerintah, bahwasannya kitabullah ini, sesungguhnya diturunkan untuk beramal dengannya, dan berhukum dengannya, dan kita ya, dijadikan hukum, dan kita saling menghukumi kepadanya, ya mengembalikan perkara kita kepadanya, bahwa masjaruna fitasri'i wa ilahim, ya, marji'ina, maka sesungguhnya Al-Quran ini, paster kami, sumber kami, syariat kami, dan, rujukan kami fi hukmi wa amal di dalam hukum dan amalan barakallahu fikin yang perlu kita perhatikan ya adama yassara lahu raqmuhu dan ini apa yang Allah mudahkan ya, dia tidak dalam menjelaskannya ya wa wa hadi illa kalimatan yasira dan yang apa ini dan tidaklah ini kecuali ini kalimat yang ringan saja yang sedikit wa illa alhaq wa illa kitabul lahi kecuali kebenaran itu adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung wa qad ra'u akaluhu min ay tu'iza bi kalimat dan kedudukannya ya karena dari apa yang meliputi dengannya kalimat-kalimat outu di akau ibarat atau menunaikan haknya secara ibarat ya perumpamaan wa inna Arahdararaktun biha nak wal ikhwan al muslimin dan sesungguhnya al Quran ini sesungguhnya penjelasan ini ibarat ini adalah peringatan peringatan ya yang saya menginginkan dengannya memperhati bagiku dan seluruh kaum muslimin lainnya apa yang dijelaskan oleh sya di sini dia menginginkan ya berikan tempat kepada kita semua Pada dirinya dan seluruh kaum muslimin alhamdulillah ya semua kita bisa mengimu dan mengamalkan apa yang telah beliau sebutkan. Wa aswal wa asfalullah alaihul kadir di mana iwa karimi dan saya meminta kepada Allah yang maha tinggi, yang maha ya maha, maha kuasa dengan kenikmatannya dan kemuliaannya ya ayah ayah kahna di ini untuk memberikan pemahaman kepada kami memberikan pemahaman kepada kami di dalam agamanya ya wa ayah wa ayu alimana tawil dan Mengajarkan kepada kami ta'wil. Iya. Wa ayyajah al-Qur'ana al-Azini... ...robiyal kulubuna. Dan kami meminta kepada Allah... ...untuk menjadikan Al-Quran yang sangat agung ini. Iya. Robiyal kulubuna. Iya. Tertanam di dalam dada kami. Iya. Wa nuras sudurina... ...dan cahaya di dada-dada kami. Wa jahala umumina wa gumunina. Dan menghilangkan kesedihan dan kesusahan... ...pada diri kami. Allahumma. Iya. Iya. Yang karena minhu manusina, ya Allah ingatkanlah kami dari apa yang kami lupakan dari Al Quran. Ya, Al Inna minhu majahalna. Yang ajarkanlah kepada kami dari Al Quran apa yang kami tidak ketahui. Ya, warasakanlah Allah tahu anakul lein, wattrapan nahar ala wajhi lali yarbi anna. Yang resikanlah kepada kami membaca Al Quran di malam hari dan di siang hari. Ya. Di atas sisi yang benar yang engkau ankoridoi darinya. Yang engkau ya dari kami. Kalau majhalna mimma amala di muk Ya Allah, jadikanlah kami dari dari orang-orang yang mengamalkan ya terhadap hukumnya, terhadap apa yang terkandung di dalamnya. Wa amana bi Musa mutasaadihi dan jagalah kami dari perkara-perkara yang mutasaadiat. Ya, kalau majhal hujatan lana alaina. Ya Allah, jadikanlah bagi kami. Ujjah. Ya, ujjah. Ya, bagi kami. Dan bukan ujjah kepada kami. Ya. Wajahallu syaidan lana. Wadaliluna. Wasa'ikuna. Ila jannatina. Jannatina'in. Ya Allah, jadikanlah. Al-Quran ini sebagai saksi bagi kami. Dan sebagai dalil kami. Dan sebagai jalan kami. Kepada surga. Ya, surga yang begitu nikmat. Jannatina'in. Ya. Allah fa'lana. Fihidara jahat. Ya Allah. Angkatlah. Terajat kami. Dengan. Al-Qur'ani wa atta anabi qaya wa sayyad dan apuslah dari kami kesalahan-kesalahan kami dan gejala-gejala kami wasaffa fiina ya rabbal alamin dan jadi al quran ini pemberi syafaat kepada kami ya rabbal alamin wasallallahu kita membaca kitab ini wassalamu warahmatullahi wabarakatuh